امام اعطاقی برمیدی اما باعت پرن خیر کتاب الله و اخیارہ حدیر حدیر محمد صلو اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم و امام امام اذکرہنم صلاحة الاسر صلاحة الاسر دریا مرسانی صلاحة قطع مرسلیم توجو ٹکی بے رسول اللہ سانگی چه وقت و مابین اتی وقتینو کرے مانا مرسل اواز مرسلی پرنیدی ایا ته میسه سنینه روسته قبل عروض الشمس یا واقع استرار دی دا خو او خاطر کی ذکر نشو وو جو ٹھیک ده وایه ته په دې کې نفس شیرا او کو نزول د ناقش ته منزله منزلہ دا آدم تابین او پدې کې نفي د نفس او قران نزول د ناقصه او منزله د ادم او پدې کې نفي د نفس شيشي د رمثل ناروستا د تمایې کارمونکي او پدې کې نزول د ناقصه او منزله د ادم شو مذنای کو نشو نې یو کې نڅې دې نڅې شهدا په دې کې نڅې دې اندیغا ده اندې د میسیج باندې ورسته ان یکون ذلک اخر وقت الذی اذا خریه فات اوشه دا او نوڅې دې نڅې شهدا واحتمل ان يكون هو الوقت الذي لا ينبغي ان توفر الصلاه ان يرانا حتى يحل حتى كي دغم وقت مختار الحديث ومن من صلى بعدهن كان قد صلى في وقتها سوف يرسل كي اگر کہ وہ موقيت دے ذکا کمائن بری او نک اذہ کما این بغی و نفلا لانا او قطفاتو من وقتها ما افید فرل و ان لم تفل با عدو و اگرچی خوصیح و اکمل نره و ان با غنط کرا غیب خوطر آگه خوص گورو جاؤ و نفی دین بغاو نجول دین افششی احمده ما کړه نه ګورو چې کړایم په کوم طرف دین نفي ده نه څهره آ کو نه نقد کو نه زو په مګره أن رجول لا يفصل لصلاة ولم تخذك ولما خاتهم من وقتها خير لهم من أهل في وقت قوت شعاء وقت شعاء ورد أهلا بالمعلن خيرونا معلومة شعاء كي سنتبهي اللي نو دائرسة كي هم نفس خيرية ار اخیریه پنیسته ده چې په وخت مختاروي شي خیر ها من پیرا خلک دې څنګه بار د څه دې د ترجین دې د وخت مختارانه چې خو شنو خو چې تاسو هغه څنګه تخییریت په دې سره کړی په صوابه ته ځای کنه سره خاصه خاص من وقت افضل من افراطی وقایع دې ظاہر کوه اگر چې کیه په ځانونه شو ويحتمل ان يكون الوقت الذي لا يندى غير توخلا ضميري مكانيه تركيزه او ذا احتمال لري شي وقت اخر كما تندي ري. كيلو سكر شاصه حتى يخون هذا الوقت اللي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في ذمه سامي وقد دل على ما ذكرنا ويرك. کا په دې ډرام شاوتا جانا ویل دا هم به را وا د انديغان وي واخه د خپل محمد وخت پرسيوه الحمد او او داتان مليک او اطيبایي لدیو شم او دا وخت هغه چې یو عادي هم وخت راมายم د وینره وای او د دې لپاره چې دغه کار آئے سپیرار داہم وقت دے او دادا کامتے نروس دے میسے سین نروس دے داہم وقت دے خوام وقتی نیران دے کوئے وخت دې فراز کې نو دا خو وخت دې خو وخت مختارانه شم نه څنډه دا څه کې څه نه پینکیس که بود اغسا که در کانا در ادرام مرتبه او وقت و غروب و شمس سه ادار اسپنار نمدسته احناس و ممان ده او وقت و غروب شمس شره دا وقت و صلاة عاصر یوم ده تابید می سنگو کونو دا وقت و صلات عاصر یوم ده دا نور عامجری اقاپده ده ده پاجره و ده دونکه فاجر کحین ده غروب وقت صلاح نده، ده رقم پا عصر کمترحین غروب وقت صلاح نده، خداحناف بینیمان دیم، ده وقت دیده، ده اصر، ده اصر، ده ایوم، تاقیداری عزت دیده، خیر، تو آئیہا، آئیہا، آئیہا، وقتایداری اللہ، <سؤال> because this is what I'm going to say. I'm just going to be a lot of me. I'm just going وکانا نو واسره یوند پرهیند غروب همشه پاتشي دي کې پرایو مسالې تي چې دا ان شاء الله تعالی ځکه دا فهم مو ثانوي په تاسو نه له کړه یو دا تاسو نه کړه مونږه خبره وکړي 하다 دې څنګه دا حکم د ماجګر دې دا حکم د صادم دې بیعہ پرحین طلوع من دے پرحین طلوع من پرحین من کے رسال منحن سیشی حال لارے چاہنا پرحین دے طلوع کے رسال منحن سیشی اور پرحین دے غروب کے رمائی گرم منحن سیشی رسول الفقہ کے خلق وجلاز کرتے ہیں کہ صبح کے وقت مقروحانشتا نا غانا چې غروب راغې په سهي باندې پاتید مفسد و هي شو منفعت دی او ار سره کې هم غروب راغې نو په و او رود مفسد نشو بلکي موقعه باندې ورود د خاصه بازار شکول شي دا وسولې ښه کاوه ده بده څنګه ده بلکې داراتن کی حدیث د غروب او طلوع او شین دی شمس ورې کې رسالات منشو ده او په دې حدیثو پا ادراغ در اکات من الاسر در حجر ادراغ کے صلاح تے تا عروض رائے نمانگا ترجیح پا یوکی یو قسم حادیث اللہ رکو بلکی بلقسم خود خبر زور با انشاءاللہ تا سطا پا ترمیزی کی پا بخاری کے زاہر شی او قدیدی کے زور نور کوم دمنا زور نلے گا کرے وقال <سؤال> من حجتي ما ذهب الىنا اخر وقت دان صغير فما قدره عند رسول الله اسلام من نهي نفرات عند غروب الشمس او الى قديه حديث خداله ني چې قضا د قصر او بل تر رسول الله اسلام نهي کړه غضب دي کې حري د ټولولنا حمدي حري سي اعتبار دي ټولي مو هغه مخکنه حدیث یو کول <سؤال> دي او عین د غروه پدې حنا په اصل جمله ونجاي شوي نور مونږ نه په هیند غروب کنا وي وای ها <وحن> هم توا خشوه <كشودي> ده عمار الخطاب یا كنان ده صور اللحسنا تحديد طلوع الشمسنا او ده عمار ده خايا سهل ده ده زناني بعد الغروب ده هم سوکمون نكي ده عمار ها هم توا خشوه <وحن> احساب قلع تاکی جی فرائه واقعی شده ام و هم و اید او اراده ایوی تلید بلسادید شی عطم و هم و اید و جنت هم و اید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و منک و لدرکاتین و قبر مغربنا قبر علیه زورور کوا ام المومنین و و احم کی واقعی شده په په وحم کې نه دا وخت شو دا خبره په قصد شي عمر رضی الله تعالی عنہ کمیټه کې نه ولاه د هغه تحقیق کې راو د تحقیق نور قبل المغرب کول عمر رضی الله تعالی په ابو شوورې په طات جوړه خیر سین د طلوع سین د غروب ممنوع شونه راجي تا پکاني شھادات تا پکاني رحمت امراجي تا سم کو ہاں پات دي شيطان قرنين کو خيري جو خيدي کولقي جو انغي پريست کو اپ کو جان دے را سين همتي دي شي اپ کو د قرنين ناں تو ددا له غو فرائض همتي دي شي او مفسد شهر د په خپل چې دی ځان ته منسو کوي او په خپل کو واسای څخه واقعي نور هم په اوسای کې واقع دي نو الله حرکت الله ور کړ مشرکین نو تصیجه کوي الله تصیجن کوي دام د نار خاطویری وي وره دامات کوي دا وهم دې تو دې نور خلق هم او حام او سودا اکی وقتی او فا جو في الحدیث الاول على الذي اللذی اوبیح في الحدیث الاخر حتی آلائه ازادان الحدیثان نو امام ابو حنی فوید اغیم دا تشید دی دا کمچه ثابت دی دا عصر یوم دی او کمچه اوقات کی من دا ده. دا عصر نور ایام دی دا عصر او دا کوم چې پدې کې نه یې ثابت نه و دا د غید عسن نور یې عام یا نفل کای دا به نه کای ها سبحان الله نظر هاتې نظر دې نور را حدیث نشید و قیاس بندی بلکل ملامتی ہو کہ عصر یوم دنکی گی، رکد نکی گی، کہ پدی اوقاتک قضا دا فویتو نکی گی، پدی اوقاتک نواصل نکی گی، نا یوم دنکی گی، فئنا راینا و قضرنا، اصروا تو کلنا مباح، حتتاو کلو و قضا کلو سرات الفائد، زوحر کداتو جاندو. او قضا ایلی کمات تفاقا لیانا وقت الاسر و وقت صلح مباحن و قضا و صلات اپایتا تکریه خجحین غروب دو اشتناع وانای او دو تلعنوی بس او صاحب ماجگاتیم بیاخر شر ایسو قضا ای کئی کئی کئی دی کانا. و این امانو هین التور ها ته تو بدماجی گنه کې او دما په سات نه رساته ته نو کې کو قضا کنه کوریشو وقان کل وقت قد اتفق علی ان وقت صلات مع صلات ټول په دې متفق دي چې وو وقت صلات له صلات نه کل قد معنا صلات الفائده ته راځي اپ حمل غروب کې حقانی شروسته نو نور مند رحم شفاله حیندغه په سر شفاله قضا فلما ثبت ان هذه صفات اوقات الصلاه المجمع عليها كوليشي. كوليشي قضا قولي شنو نورهم قولي نور قولي ش قضاهم قولي شي وثبتنا غريب شم خلا تو ذاتي صلوات فائدهن بيتي نو خرج بذلك صفته من صفات اوقات صلاه المكتوبه نو وثبت هذه صلاه سنه في صلاه النافله دیکر ایت من نشکی ادلائی کنسی نهار وطلوع شمس و او ناییی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر غروب شخص و ناسخن لقولی من ادرک من الاسر کاتن قبلان تغرس و نا منصوش اصر اليوم تکی هم سیئی نشو سمتا بیلنی کون دا منصوش لدلائلتی شرحنا و بینا فازاہو نظر اندنا و قولا بی حلیفه صلی محمد لیکن عسى <تصفيق> یوم کہ امام ابو حنیفہ وئی مدا قیاس و جنوی دا حدیث و جوئی تاکیدنه کوم عسى یوم رسول الله صم وئی صف و جنوی عسى یوم کو حیند غروب کی وئی زک کی چیز رسول الله صم کړیا عسى یوم ترجیح کی ورقی دینہ فاطمان ورقین ها په حدیث باندې ولا نقه امامي ته حوي په دې کې لا بل تر ته وزري والدي ځکه دې چې والدي ته مطلب الله